Nem, igazából biztos szól, csak kicsit elszaladt az idő, azt gondolhatnánk, de Szerintem pont azt tettük, amire Jézus kér minket, hogy először töltsünk vele egy kis időt, és utána menjünk bele a szolgálatba. Furcsa, eseménytelen, mégis eseményekkel teli heteim voltak. Legutoljára például, Próbáltam készülni erre az alkalomra, én nem, nem mentem el Vajtára Mariannal és Abigéle, hogy elkísérjem őket és gyerekvigyázzak, de mindkiderült, nem is lett volna rá olyan nagy szükség. E, hanem gondoltam, hogy készülök, nyugodtan elvonulok, imádkozom és, és keresem az Úr akaratet. Az Úr egy kicsit hogy próbált tanítani engem és felkészíteni. Mint amikor kimentem a hétvégi házba, akkor így tudomásul kellett vennem, hogy betörtek, Föltörtek mindent, amit nagyjából lehetett, és, és elhordtak dolgokat. Ami, ami nem egy nagy érvágás, vagy nem tudom, tehát egy, egy bosszúság és, és kellemetlen, meg utána az embernek ugye a készülés az ugye annyi volt, és akkor egész nap rendőrségen tölteni, és várni, hogy jöjjenek, aztán bemenni, aztán. Ideges voltam, és nem tudom, szóval egy kicsit azt gondoltam, hogy akkor ennyi volt a, a, a mai órára való készülés. A, a héten rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen ez volt az, ami a készülés, csak én nem azt gondoltam, hogy, hogy így lesz, hogy, hogy miért is mondom ezt ma. Mert szó lesz itt a, a kincsekről, amit a Földön gyűjtünk, vagy a kincsekről, amit a mennyekben. És... Majd visszatérek még erre a történetre, hogy miért is meséltem el. A másik fura dolog, ami, ami, ami így volt bennem hetek óta, ami tulajdonképpen nem történés, hogy, hogy bizonytalan volt az, hogy váltok-e munkahelyet, vagy most már tudom, hogy egyelőre Istennek más az akarata, és nem megyek sehova. De ez egy olyan, nem is tudom, várakozás, vagy egy olyan, valami, hogy én azt gondolom, hogy Isten ezt akarta adni, és valahogy se kaptam, akkor egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy talán nem akarta adni, vagy, vagy mi Isten akarata. Azt még most se tudom, de, de azt megértettem, hogy nekem van A és B tervem, amiről tudtam imádkozni, és könnyen lehet, hogy Istennek van egy C terve, amit én nem ismerek, és mégis az az ő akarata. Úgyhogy az, hogy itt most a, a Biblia óra elején megálltunk és imádkoztunk, az pont az, amit kért hogy először keressünk, Őt, és ő majd utána meg fogja mutatni, és meg fogja adni azt, amire szükségünk lehet. Na, de hogy nem menjek kell nagyon a, a mai ég részüntől. A múlt héten megtanított magyarul, és nagyon, nagyon jó volt. Eh, arról, hogy Jézus tanította elsősorban a tanítványait, hiszen még mindig a hegyi beszédben vagyunk, és minden mellett, hogy a tanítványaihoz szólt, közvetlenül egész nagy sokaság hallhatta őt, és beszélt a képmutatásról, akiket abban az időben mondjuk a farizeusok testesítettek meg a legjobban, beszélt arról, hogy, hogy mi az, amit ők tesznek, és mi az, amit ti, mint tanítványok tegyetek. És ma, ma ebben megyünk tovább, Jézus még tovább beszél a tanítványokhoz, és továbbra is hoz fel rossz példákat, hogy milyenek ne legyenek, és hogy milyenek legyenek inkább. Tehát Jézus folytatja ezt. Én először nem értettem, hogy jó, jó, megyünk, hegyi beszéd. Jó, ja, tényleg a hegyi beszéd, és akkor hogy, hogy ez, én azt gondoltam, hogy már nem is arról szól, hogy milyenek mondjuk a, a képmutatók, a farizeusok, hanem csak jó, gyűjtsed a kincseket ide, nem ide, oda. De tulajdonképpen ugyanarról van szó, ugyanarról, hogy milyen Milyenek a képtetők, és Jézus eligazít a, az élet dolgaiban. És felolvasom a Máté 6. rész 19 21 verseit, és elméletileg ott látszik mögöttem. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rosda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosdan nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Először ez a kincs dolog. Az én gyerekkorom óta a képzeletemben a kincsek úgy néznek ki, hogy egy nagy láda, tele aranyja, kilognak belőle az ékszerek és ott hever valahol. És ezt a filmek és, és egyéb ilyen nagyon jó műalkotások ezt így erősítik az emberben, mondjuk mikor megkeresik Salamon király kincsét, ami szintén el van dugva, és, vagy bármilyen kincset, ha keresnek, akkor az el van dugva. Ez a, ez a fő ismertető jegye annak, hogy kincset keresünk, hogy az el van dugva, és nehéz megtalálni, és mindenféle trükkök vannak hozzá. És elgondolkodtam, hogy tényleg ez lenne a kincs, amire úgy szükségünk van, hogy Na végre, megtaláltam egy nagy ládát, ami nem volt meg ezer évig. És mit csinálok vele? Eldugom, hogy ne találja meg más azt a nagy ládát, ami most már az enyém, vagy, vagy jó esetben beviszem egy múzeumban, ahol őrizgetik, hogy nehogy ellopja valaki. De, de valahonnan tényleg mi értelme van? Most ezer évig nem volt rá senkinek szüksége, mondjuk ott hevert valahol, és nem hiányzott senkinek, mert... Ez a kincs, amit itt a Földön összegyűjtöttek, az, az egyszerűen nem is kellett. Tehát ez, ez úgy megfogott, hogy, hogy miért gyűjtsünk valami olyasmit, ami csak azért van, hogy elrejtsek más előn. Ugye ezen én sokat gondolkodtam, hogy tényleg, ha most összegyűjtenék egy nagy láda kincset, én is fognám, ugyanúgy elmennék, jól bezárnám, és elrejteném a kulcsot, hogy senki be ne tudjon menni, el ne tudja vinni. De akkor minek? Ugyaní ugyanígy voltam ezzel a, a kis apró betörésem, mert nem őriztem kincseket, de, de mégis így, így rosszul esett, hogy valaki betört és elvitte azt a, azt a pár dolgot, és nem éppen kellemes gondolataim támadtak, és biztos, hogy ezzel nem menjei kincseket gyűjtöttem, amik indulatok és érzések úgy egyből följöttek, hogy na hát az én kincseimet valaki elvitte, és ugye Az egyik jó módja annak, hogy, hogy inkább a mennybe gyűjtsél kincseket, hogyha itt nincs kincsed, akkor nincs olyan indulat benned, hogy na most ezt valaki elvitte, és akkor én most őt majd jól megbosszulom, hogy csak úgy finoman fejezzem ki a dolgot. De, de nem, én azt gondolom, hogy nem csak ennyire vannak a kincsek. Tehát egy csomó dolog lehet az életünkben kincs. Hogyha a munka a kincsed, amit csak dolgozol, dolgozol, csak hogy több legyen. De... De hogy miért legyen több? De most miért van arra szükség, hogy neked legyen egy nagy kupac kincsed? És mondhatod azt, hogy igen, én gyűjtök azért, hogy legyen a gyerekemnek, az unokámnak, de egyébként csak gyűjtöm, gyűjtöm, gyűjtöm, gyűjtöm, ő majd tovább gyűjti, és akkor lesz. Ugyanoda jutunk, ugye, hogy lesz egy nagy halom kincsünk. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy, hogy ne támogassuk a gyerekeinket, az unokáinkat, hanem hogy ne az legyen az első számú szempont, hogy, hogy gyűjtsünk. Hogy, hogy semmi más nem számít. Hogy mindent félretéve tulajdonképpen csak menjünk, és, és gyűjtsünk, hogy legyen. És ebben én azt gondolom a lényeg, hogy nem az a fontos, hogy gyűjtünk, vagy hogy nem, hanem hogy hogyan, és mi, mi a helyes sorrend Mert úgy tartották annó a farizeusok, és szerintem vannak ma is ilyenek, hogy ha az anyagi javaidban bővölködsz, akkor már rajtad Isten áldása. És ezáltal ők az anyagi javakat gyűjtötték, és elfelejtették minden mellett, ugye nem maradt idejük arra, hogy Isten dolgaival foglalkozzanak, avval, hogy keressék az ő akaratát, hanem elsősorban meg akarták mutatni, hogy mennyire áldottak azáltal, hogy rajta vannak az anyagi áldások. Erről később majd még lejtek pár szót, de ugye ez az első figyelmeztetés Jézustól, hogy, hogy figyelj oda, hogy hogy mit gyűjtesz, és hova gyűjtöd, mert nem attól leszel áldott, hogy kincseket gyűjtesz magadnak, és megmutatod az embereknek, hogy nézd, milyen áldott vagyok, hanem, hanem valami egészen mástól. Ugye a mennyei kincsek ez nem kézzel foghatóak, és ezért nehéz, nehéz egy kicsit idomulni hozzá, hogy nem is tudom így, így gondolni rájuk, mert ugye egy kincses ládát megfogsz, és érzed, hogy súlya van, és értékesnek tűnik, és, és nem tudom, de a mennyei kincseket nem tudod megfogni, mert itt vagy a Földön. Tehát elkezdünk valamit gyűjteni oda, ahova majd megyünk. És azt hiszem, ez az egyetlen az, ami, az, ami magyarázza, hogy miért oda kell kincseket gyűjtenünk, mert innen, innen úgy fogunk elmenni, ahogy ide jöttünk. Úgy pucéran. Nem, nem tudunk semmit magunkkal vinni, és viszont ha a mennybe gyűjtöd, ahová mész, akkor azok a kincsek, azok ott lesznek. Ott ugye a nem lesz bűn, nem lesz, aki ellopja, nem lesz, aki úgymond a magáévá tegy, mert az a tiéd. Az, az nehéz, azt hiszem értelmesen megfogalmazni, legalábbis az én szavaimmal, hogy, hogy az Isten ajándéka az, amit ott összegyűjtesz magadnak tulajdonképpen. vagy Szóval nehezen megmagyarázható, hogy milyenek is igazán a mennyei kincsek, de ezek mind lelki értelemben tudod gyűjteni őket, azzal, ahogyan, ahogyan cselekszel, ahogy az életedet éled, és, és ezek nem anyagiak. És talán nem is tudod, hogy miket gyűjtesz a mennyben. Én azt gondolom, hogy, hogy néha teszünk dolgokat, vagy, vagy, vagy nem teszünk dolgokat, és ezzel gyűjtünk kincseket, és nem biztos, hogy megértjük azt, hogy, hogy ez most megtörtént. Hopp, akkor én most gyűjtöttem egy kincset, mert beszéltem valakivel, és ő megtért, és, és, és tettem Isten országának a dolgait. Én nem biztos, hogy, hogy ezt mi fogjuk tudni, hogy, hogy mennyi kincsünk van ott, de nem is ez az érdekes, hanem majd a végén kitérek arra, hogy mi, mi ebben a, a még fontosabb. És Jézus is tanít arra, majd ezt az igarész végén megnézzük, hogy mi a helyes sorrend, és mi az, amit nekünk tenni kell, és mi az, amit kapunk. De menjünk tovább az igében a 22. és a 23. versel. A testlámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, és egész tested világos lesz, ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Ezt egy kicsit nem értettem elsőre. Olyan, mint egy, mint egy ilyen logikai szöveges feladat, amit így, az igaz, hamisakat össze kell párosítani, és akkor kiderül belőle, hogy, hogy tulajdonképpen mit is akar mondani Jézus. Én tudom, hogy Jézus nem, nem mondta ezt ilyen bonyolultan, csak az én felfogásommal van, van némikon. Azt, azt, hogy miért nem beszélt bonyolultan, azt majd a, az igerész későbbi részében meg is mondom, hogy, hogy tényleg ő egyszerűen beszélt, úgy beszélt, hogy, hogy megértse az a néhány tanítvány, aki ott volt vele, ugye, meg hát mellesleg a sokaság, akik nem feltétlenül ismerték Isten igéjét, az írásokat. De ami először így ugye van egy ilyen szólás magyar, mondja, szem a lélektükre, és valamelyest takarja ezt, ezt az igazságot. Mert hogy a, a szemvilágossága nem, nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy, vagy sötétsége, hogy, hogy most te világos vagy, vagy sötét, vagy, vagy, vagy gonosz vagy, vagy sem. Én azt gondolom, hogy, hogy inkább olyan, mint egy hamis önértékelés, vagy egy hamis önigazultság az, amit, az, amit te ezzel magadnak tudsz ö, okozni. Mert ha azt gondolod, hogy ami benned van, az világosság de Isten szemében az sötétség, akkor magadat csapod be. Tehát, hogy, hogy, hogy fogalmazzam meg jól, tehát hogy az a képmutatás, amikor azt mutatod, hogy te milyen jó vagy, és talán el is hiszed, hogy jó vagy, mert én olyan jó ember vagyok, akkor ez, ez a te világosságod, ami tulajdonképpen egy sötétség. De ha Isten világossága van benned, az, hogy megérted az ő akaratát, és teszed is azt, akkor az ő világossága, az valóban világosság te benned. Én azt gondolom, hogy, hogy ha azt gondoljuk, hogy igazunk van, de mégse, és ezt elfogadjuk mégis igaznak, akkor van sötétség bennünk. Hogy ez így érthető? Nagyjából. na Körülbelül így, így állok a logikai feladatokkal, hogy ezt így tudok menni, mert nem még két-három kört, és mindig ugyanoda fogok eljutni. A lényeg az, hogy a, a saját világosságunk az nem biztos, hogy világosság, még ha azt gondoljuk, akkor sem. És ezen tudunk elbukni, vagy sokan el is buknak talán ebben, hogy, hogy, meg, hogy az önigazultságukban abban, hogy azt gondolják, hogy én rendben vagyok Istennel, mert Isten szeret, én, én ismerem őt, és tudom, hogy van, és megáldott, meg gazdag vagyok, és, és igazam van. És ennyi. És ezzel... ezzel a kapcsolat Istennel így véget is ér tulajdonképpen, és az a világosság, amit azt gondolunk, hogy az, az sötétség. És ettől nem lesz senkinek zavaros a szeme, meg nem lesz ilyen rikítóan világítós, mert még így el tudtam volna képzelni, hogy az a sötétség, ami bennünk van, az ilyen, itt vannak ilyen fekete szemek, és akkor nincs semmi fehérje, de ezt csak így, így mellékesen viccből mondom. Ha tovább megyünk az igében a 24. verse, akkor Jézus még egy kicsit tovább magyarázza ezt a, a hogyan, hogyan ne legyünk képmutatóak, vagy, hogyan, vagy milyenek a képmutatóak. és A 24. verse így szól. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Szóval itt tényleg Jézus így tovább magyarázza, olyan kicsit egy szép magyar szóval mondjam, olyan szájbarágosan elmagyarázza, hogy ne így csinál, tehát ne gyűjtsél így kincseket, ne legyen, a, ne legyen az a legfontosabb, és akkor nem szolgálhatsz két irányba. Itt szépen Hát egyszerű emberekhez beszélt olyanokhoz, mint mi, halászokhoz, és sátorké, vámszedő, és a sokaság, aki ugye ott volt a háttérben, akik bárkik lehettek, de leginkább egyszerű emberek. És így csak belegondoltam, hogy hogyan lehetne valóban egyszerre két irányba leborulni, hogy valaki próbálta el már, hogy leborulok balra is, meg jobbra is, de egyszerre hogy ugye ez így általában lehetetlen, ha csak nincs, mit tudom én, valaki. A szigámékre azért előfordulhat, de ez nagyon, nagyon ritka eset, és talán nem is a legegészségesebb. és Tehát nem, nem az a baj, ha szeretem a pénzt, vagy a hatalmad. Önmagában a pénz szeretete, hogyha csak azt szereted, és csak a hatalmat, az baj. Az, hogyha úgy szereted, hogy tudod, hogy Isten adta, és tudod használni, és nem önmagáért a pénzt szeretett, hogy minél több legyen, hanem hogy minél többet tudjál belőle mondjuk adni, vagy minél több dologra lehessen használni, amire, amire valóban hasznos, és arra, amire Isten adta, akkor én azt gondolom, hogy ez így rendben van. De ha csak a pénzt szereted, tehát elsősorban azt mondod, hogy ez a mammon, ezek a kincsek, ezek a pénzek, akkor az itt van lent a földön. Így odafordulsz, és imádod és mindent, idődet és energiádat, mész és dolgozol napi 20 órát, vagy 28-at, vagy nem tudom, hogy minél több legyen, nem tudod használni, mert időt sem marad rá, vagy összegyűjtöd és elzárod, és akkor ugye neked van egy csomó, másnak meg nincs, de attól még senkinek nincs se több, se kevesebb tulajdonképpen, mert ugyanúgy nem használja senki, csak elmarakva És ugyanakkor nem tudsz Istenre nézni, aki pedig fent van. Hogy, hogy így Jézus mutatja, hogy, hogy az egyik szeretete, az kizárja a másikat. Tehát, hogyha Istent imádod, mert hogy itt nem arról az egyszerű szeretetről van szó, hogy hát szeretem, igen, szeretem Istent, mert adott sok pénzt, akkor, akkor tulajdonképpen nem Isten szereted, hanem a pénzt. De ha tényleg szereted Istent, akkor az kizárja, hogy, hogy, hogy a gazdagságodat gyűjtsed, és csak az gyűjtsed, és erre próbáltam keresni néhány igerészt az Ószövetségben, amin így elgondolkodtam. Nem nagyon jutottam a végére, hogy ezt majd így önszorgalomból mindenki tud keresni magának. Ugye, amikor Isten azt ígéri, hogy gondoskodik rólatok, ha mindent neki adunk. És én tudom, hogy van, nem tudom, mert, hogy így fejből esetleg valami példa, amikor nem engedelmeskedtek ennek az ószövetségben, akkor ugye meg a jutalmuk, meghaltak. Hogy ugye Isten mondta, hogy adjátok nekem mind a zsákmányt, amit, amit szereztetek, de eltettek belőle, és ez ugye Isten előtt nem marad rejtve. Mindegy. Próbáltam megkeresni, de nem találtam. Szóval, ha Isten azt mondja, hogy adjátok, én gondoskodom rólatok, csak adjatok nekem mindent, akkor csak adjunk neki mindent. Tehát jöjjünk elé először, és ő oda fogja azt adni, amire szükségünk van. És ha tovább megyünk, akkor Jézus nagyon egyszerűen, nagyon egyszerű embereknek, és még sokkal jobban fogja magyarázni azt, hogy mire van szükségünk, és mire nincs. Most elolvasom a 25. verstől a végéig. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok etti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, Hogyan növekednek? Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhítőek? Ne aggódjatok tehát és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei agyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tehát úgy kezd, hogy ezért ezért mondom nektek. Ugye itt beszélt egy-két dologról korábban, hogy, hogy a kincseket hova gyűjtsük, hogy milyen legyen a bennetek lévő világosság, hogy hogyan nem szolgálhatok két úrnak, és ezért mondja nekik, hogy és ne is aggódjatok azért, hogy mit esztek, mit isztok, mit ruházkodtok, vagy gondolom sorolhatta volna tovább, hogy hol lakjatok, vagy nem tudom, hogyan legyen munkátok. És tényleg úgy beszél, Példában, mint aki az egyszerű emberekhez, mint akik egyáltalán nem is ismerik talán az írásokat, mert azt azért látjuk, hogy a, az írásokban van példa arra, hogy Isten hogyan gondoskodik, és akár mondhatta volna Jézus azt, azt is, hogy ugye emlékeztek, hogy a pusztában, amikor Izrael népe vándorolt, akkor Isten megígérte, és minden napra adott nekik elegendő eledelt, és italt, és a ruhájuk nem kopott el, amíg vándoroltak. És ugye mondhatta volna ezt is, isben, azt gondolom, hogy még egyszerűbb példákat akart itt hozni, amit, amit olyan, olyan ember is appen csak odaesett, és talán nem is hallott az írásokról, azért, mert mondjuk nem Izraeli volt, vagy, vagy nem volt zsidó. És csak, csak nagyon egyszerű példát, hogy, hogy itt vannak ezek a madarak az égen. Nem, nem raktároznak, nem gyűjtenek. Úgy, ahogy az emberek teszik, és mégis minden napra megvan az eledelük. És minden napra ugye mindenük megvan, Isten gondoskodik róluk, és mennyivel többet értek ti. Hát nyilván sokkal többen, mert talán valami két fillér, vagy nem tudom milyen árakon mentek ilyen madarak, amiket lehetett venni annak idején, amikor az áldozat bemutatásához nem volt elegendő madarad, akkor tudtál venni ilyen viszonylag olcsóért. És, és hogy mennyivel többet ér -e Istennek az, aki a, az ő gyermeke, És ugye aztán, ha, ha tovább nézzük, a későbbiekben is lesz erről szó, hogy amikor kiküldi tanítványait, akkor neki külön is elmondja majd még egyszer, hogy, hogy ne keressetek magatoknak aranyat és ezüstöt, és, és ne gyűjtsetek semmit, és ne vigyetek váltásruhát magatokkal, hanem, hanem csak menjetek és szolgáljatok. Akkor is arról beszél, hogy Isten majd gondoskodni fog hogy, rólatok, hogy a munkás mi az érdemes a bérére. Talán, vagy hogy mondja, tehát hogy, hogy higgyetek abban, hogy, hogy az Úr elég nagy ahhoz, hogy minden nap megadja azt, amire pont szükségetek van. De mi is az, amire ugye szükségünk van. Sokszor gondoljuk azt, hogy nekem arra például szüksége van, a reklámok segítenek, hogy, hogy valóban mi az, amire nekünk szükségünk van. És ha azt nem tudjuk megszerezni, akkor azt érezzük, hogy Isten így nem adja meg. Mert pedig én megérdemlem. De, de nem biztos, hogy arra van szükségünk, amit mi azt gondoljuk, hogy szükségünk van rá. és Ezzel sokszor találkozunk a saját életemben is, hogy én azt gondolom, hogy mondjuk szükségem van egy, nem tudom, <gül> nem akarok hülyeséget mondani, inkább semmit nem mondok, de tehát elképzeljük, hogy mire van szükségünk, de Isten valahogy azt mondja, hogy de nekem nem, azt nem kapod meg, nem lesz elég pénzed, elviszik, soha többet nem tudsz olyat szerezni, akkor ne azt gondolod, hogy oké, okay, Isten nem áldott meg, mert valamit rosszul csináltam, hanem inkább gondolj arra, hogy nem arra van szükséged. És te tudja, hogy mire van szükséged, menj elé, és kérjed, és meg fogja mutatni, hogy, hogy valóban arra van e szükséged. És... Ja. Tehát itt a... Arra figyelmeztet Jézus, hogy ha csak az étel és a ruházat, meg hogy hol lakjunk az életünk, akkor csak itt élünk a Földön. És elfelejtjük azt, a, azt az apró dolgot, hogy, ahogy a Metz szokta mondani, hogy kettős állampolgárok vagyunk, hogy vagy van, egy, van egy mennyei állampolgárságunk, és ha csak ide nézünk a Földre, akkor az nincs. Tehát, hogy akkor valóban nem vagyunk kettős állampolgárok, és... E, el kell gondolkodnunk azon, amikor, amikor aggodalmaskodunk, hogy valójában hol is van a mi otthonunk. Hogy mi az, amit itt a Földön nekünk el kell érni feltétlenül, az, hogy legyen egy jó állásunk, legyen sok bankszámlánk, vagy, vagy legyen egy nagy házunk és autónk. és Amit ugye a világ diktál, hogy, hogy legyen, legyen egy nagy, mindenből legyen egy nagy, vagy, egy, vagy még egy kicsit annál nagyobb és arra van igazán szükséged, és azt kell megszerezned bármi áron. És ugye ezt hívja úgy Jézus, hogy a kincsek, amiket így gyűjtünk a Földön, hogy, hogy legyen sok. De ha Isten megállt gazdagon, az nem kizárt. Én azt gondolom, hogy ez, az, hogy nem gyűjtesz kincseket a Földön, azt nem zárja ki, hogy legyen gazdagon áldásod, lehet jó életünk is a Földön, mindannyiunknak, de könnyen lehet az is, hogy nem lesz. Hogy Szegények leszünk, hogy nem tudom, úgy, ahogy Pál is beszél róla, hogy milyenek is az ő életvitelük, és hogy milyen volt, és hogyan élték meg azt, hogy ő hirdette Jézus igéjét. Nem volt könnyű élete, börtönben voltak, meg éheztek, meg, meg mindenféle jó cselekedetei voltak az életükben. És mégsem keseredett el ebben, hogy na, hát ott meg ott van az a gazdag csávó, és akkor neki meg mindene van. Ezen nem tudom, én magam el tudok keseredni, hogy jó, jó, én hiszek Istenben, de neki mély van annyi? Vagy nem tudom, hogy ő mély tud, nem tudom, megvenni, amit akar. És ez egyrészt frusztrálhat minket, másrészt rossz irányba vihet. Hogyha azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha mindenünk megvan. Mert a minden az egy, az egy nagy olyan, ami magyarázatra szorul, mert mi az a minden, amit van. Hogy, hogy tényleg ezek a, a fizikai dolgok, amik itt vannak a Földön, az a minden, vagy az a minden, amit, amit kaphatsz a mennyben, hogyha ha követed Isten akaratát. De a másik. Vége az ugye, hogyha már a gazdagságról is beszéltünk, hogyha a gazdagság nem jelent feltétlen áldottságot. Márhogy Istentől való áldottságot, mert vannak gazdag emberek, és azt gondolják, találkoztam ilyennel, hogy Isten szeret engem, mert megvan mindenem. És, és ez, az a, ez az a hamis önigazultság, az a világosság, ami tulajdonképpen sötétség, hogy hogy azt gondolják, hogy azért, mert gazdag vagyok, akkor Isten szeret engem. És ö, lehet, hogy soha nem is lesz szegény, és halál a napjáig gazdag marad, és majd amikor meghalt, fogja megtudni, hogy tulajdonképpen ő mennyire szegény is volt valójában. És azt hiszem, hogy ö, talá ugye, találkoztam már pár gazdag emberrel, aztoknak azt tudták mondani, hogy persze, persze, mert te szegény vagy, és nem tudod. És akkor... Maradjál szegény, aztán örüljél magadnak. Körülbelül ez ilyen, hogyha próbálsz gazdag emberrel beszélni Isten dolgairól, akkor én általában ideig jutottam. És, de amire Jézus igen, tanít, hogyha el tudom magamat olvasni, az a, ebben a máté a hatodik részének második felében, ugye először az elején beszélt szintén a hamis dolgokról, amiket ne tegyünk, hogy hogyan ne adakozz meg hogyan ne imádkozz, amikor a képmutatók teszik, az tulajdonképpen nem az. Itt ugyanaz, ahogyan a kincseket gyűjtöd, és a hamis önigazgultságod van, akkor az ugyanúgy egy, egy képmutatás, és a, hogy ne csapd be önmagadat az áldottság hamis látszatával, és de, ne, de nem törődsz közben Isten országával, hanem keresd először Isten országát, és az ő igazságát, és majd ezek mind megadatnak nektek, ami, ami az áldás, és nem feltétlenül a földi gazdagságot jelenti. Aztán ugye tanít arra is, hogy ne aggódjunk, hogy amit ma nem kapsz meg, és szükséged van rá, az szerinted van szükséged rá, de Istennek más a terve. Tehát én azt gondoltam, hogy most megkapom az új munkámat, de az szerintem volt rá szükségem, és Isten szerint most nem erre van szükségem, hanem még valamit akar tanítani, vagy mutatni, vagy fogalmam nincsen, de ezt próbálom elfogadni, hogy, hogy nem az én szerintem, vagy nem az én időzítésem szerint működik Isten órája, hanem az ő időzítése az sokszor eltér a, a mi akaratunktól. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy amire szükségünk van, ha Isten akaratában élünk, akkor azt megadja nekünk. Ha ez étel, akkor ételt. Ha ital, akkor italt. És ha, ha ruhát, akkor ruhát ad mindannyiunknak, amikor szükségünk van rá. De mindenek előtt ad egy sokkal fontosabbat, az örök életet, amit, amit ad nekünk. És ami, én azt gondolom, hogy az, az igaz kincs, ami amire itt a Földön szükségünk lehet, hogy nekünk örök életünk legyen az ő országában. És, és ugye ez a fontossági sorrend, hogy nem a kincseidet gyűjtöd, és azt gondolod, hogy ez Isten áldása, hanem keresed Isten országát és akaratát, és ő fogja adni az ő kincseit. Ő fogja adni ugye elsősorban azt az örök életet, ami által majd gyűjtheted a, a, a mennyben való kincseidet. És ez nekem nagy bátorítás volt, amikor készültem, hogy eljutni egy, egy betöréstől, ahogy valóban ezzel tanít Isten, hogy nézd, én hagyom, hogy elvigyék azt, amit gyűjtöttél, amit te bezártál, mindegy, hogy mennyire, mindegy, hogy ha elástam volna, lehet, hogy ugye kiásták volna azt a kincset, és bár az emberből tényleg, hogyha a kincseidet félted, akkor nem mennyei ajándékok fognak előjönni a szívedből, hanem, hanem minden olyan gonoszság, ami, ami még lakozik benned, a harag, a, a dű, a, nem tudom, a bosszú állás gondolata, amin nagyon elszomorodtam saját magamon, hogy, hogy ezt, ezt szüli a kincsek őrzése, vagy nem tudom, de azért továbbra is megyek, és zárom meg minden, de, de próbálok úgy gondolni rá, hogy, hogy legyen áldás annak, aki vitte, vagy legyen számára az, ami hogy tudjon tanulni belőle, hogy tulajdonképpen nem tudom. A kincsek nem érnek semmit, amik itt vannak a Földön, még ha, ha látszólag ez boldogít is, és minden, minden arra mutat, hogy, hogy erre felé kell mennünk, hogy minél többünk legyen, és meg tudjuk mutatni másoknak, hogy nekünk több van. Én mégis arra bátorítok mindenkit, hogy, hogy ti a kincseiteket a mennybe gyűjtsétek, azzal, ahogy szeretjük egymást, vagy szeretjük azt, aki bántott minket, azzal, hogy, hogy keressük Isten országát és az ő akaratát, és hogy, hogy le tudjuk tenni itt a, a Földön a mi akaratunkat az ő lába elé. És... Én, én ezt tanultam a héten, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm, hogy, hogy tanítottál, köszönöm, hogy engeded azt, hogy, hogy szóljam a Te igédet, és kérlek Uram, hogy így, a bonyolult mondataim között meg tudja mindenki találni a te akaratodat, hogy látszon az, amit te szólni akartál, és kérlek Uram, csak hogy így csendesíts le, hogy tudjam igazán megérteni én magam is még jobban azt, amit, azt, amit te mondtál ma. Kérlek Uram, hogy, hogy áld meg itt a közösségünket, áld meg azt, hogy, hogy együtt vagyunk, és és jövünk eléd, és hálát tudunk adni neked, Uram, azért, hogy mi ismerhetünk Téged. Kérlek, Uram, hogy, hogy csak legyen ez egy, ez egy csendes délután, vagy egy csendes alkalom, amikor, amikor a, az igazi kincseiden tudunk elmélkedni azon, Uram, hogy, hogy mink van, és, és tulajdonképpen mi az, amit Te, te adtál ebből nekünk. Jézus nevében.